càpsules musicals amb Rafel Corbí, el boi millor de la música pop. Òbidentment que en el món de la música pop podríem escoltar molta música i molt diferent una d’ella. Avui bronzes centrem en One Direction. One Direction, una banda de nois britànica irlandesa, formada per quatre cantants Harry Styles, en Neil Houghton, en Len Payne i Louis Tomlinson. Anteriorment formada també per en Zayn Malik. La banda es va formar a Londres al programa de televisió de X-Factor l'any 2010. En un principi es van presentar el programa per separat, però Simon Cowell va tenir la idea de crear un grup en tots cinc i la banda va signar un contracte amb l'empresa discogràfica Sico Records del mateix Cowell després d'acabar en tercera posició a la setena edició del concurs de X Factor l'any 2010.. I've tried i can't ever be brave Cause you make my heart race Shot me out of the sky that so La decisió de posar els 5 nois en un grup els va fer molt populars i va ser l'única banda que es va incloure en l'X Factor Tour del 2011. Posteriorment, la banda va signar un contracte amb la discogràfica americana Columbia Records i els seus discos Opal Night del 2011 i Jamie Home del 2012 van batre diversos rècords de vendes. Van ocupar les primeres posicions de nombroses llistes d'èxits d'arreu del món i van generar diversos senzills contra el que tothom esperava van ser èxits importantíssims a molts països i molt diferents. What makes you beautiful and live while you're young, for example. L'èxit internacional fou propiciat pel poder de les xarxes socials i la banda sovint és descrita com un resorgiment del concepte de voy band, formant part d'una nova invasió de música britànica als Estats Units. Entre els premis que se'ls van concedir destaca un premi Brit i tres premis MTV. A la data de novembre del 2012, la banda havia venut més de 15 milions de discos d'arreu del món, i segons Nick Gatfield, el president i cap executiu de Sony Music Entertainment al Regne Unit, One Direction va suposar un negoci de 50 milions de dòlars al juny del mateix any, la revista Billboard els va nomenar millors artistes novells de l'any 2012, mentre que el Huntington Frost va afirmar que el 2012 era l'any de One Direction. Can fit in my like it made just for me But bear this in mind it was meant to be And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks and it all makes sense to me I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile you've never loved your stomach coy thighs The Temp your back at the bottom of your spine but love them I won't let these slip my mouth. Una de les millors bandes i més triomfadores de tots els temps també ens acompanyem el programa d'avui a través d'aquestes càpsules musicals que us oferim i amb un programa doncs que dediquem a recordar la seva música d'aquests fantàstics One Direction. A partir d'aquell any, els quatre membres que restaven del grup varen decidir que el març de 2016 iniciarien una pausa d'un any en la seva carrera conjunta per dedicar-se als seus projectes en solitari que no farien gira del seu cinquè disc. Finalment, el 13 de gener de 2016, van anunciar que el grup es separava per una temporada, però el 2017 van anunciar que segurament tornarien molt aviat, i així ho van fer... També volien un descans. Zayn Malik continuava amb una exitosa carrera musical. Lion Payne treballava per llançar el seu primer àlbum. Harry Styles rodava una pel·lícula. Nile Horan va escriure el seu nou àlbum. Per tant, protagonistes absoluts de la seva carrera en solitari que també ens acompanyaven com a grans artistes d'èxit. Els One Direction ens han acompanyat amb aquest mini espai d'avui. Got you got